و استحب التنفس ثلاثه او مستحب د دری په ری سا غستل خو خارج لینا د لوخ نه په لوخ لینا بلوخ جدا کی په لوخي کې بس نه اله وکراهيه التنفس او مكروه د سا غستل کې و استحب اداره تلنا مستحب دي د لوخي پخې طرف او پخې طرف بعد المبتدی پس دا غنه چې پچا ابتدا وشو اله کمال زیرا کوزبه تا نظر کم تبدله ورکه دانس رضی الله عنه له روایت ته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کانه تنفس فی الشراب ثلاثا ذریپری به ساغست پس کلو کې لوخ به د خری نه جوړا کو متفقن علی یعنی و خارج لنا صاب اغستاد لوخ نا پلا وان ابن عباس ان رضی الله تعالی انهما قالے فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تشربوا واحدا پیوس کاسکل مکوی کشر بیل بعیر لکوخ چی په یو سازان مړای ولکن نشربو مثنا پدو ساگانوس کوي او ثلاثو پدریو واسمو بسم الله واذا انتم شربتم کلچ شکل کوي واحمدو اذا انتم رفعتم او حمدو ای کلچ تا سدس کا کغلوفی ادا خورا پور تکای رواه ترمذی او قال حدیث حسن تابيقاته درزي الله عنه روایت ته نبي صلى الله عليه واله وسلم نه امني كنيه تنفس فلنا چې ساده واغستې شي په لوخي کې متفقون یعنی يعني تنفس في نفس لنا په لوخي کې ساخ له تابن سرج الله عنه روایت چې رسول الله صلى الله سموتيه بلبن راوړې شول ورته پي قد شيبه بمائن ګډ ور کړی شوی هغه سره و ب نو ګورکه سوق پې اسکیه پکې و بو وا چوري چې لګ نرم شریر درسته خو رسول د پاره پکې و بنا چې وان يمینه او د الله د حبيبخي طرف ته عربيون باندې چو وای ساری ابوبکر رضی الله عنه ګس طرف ته ابوبکر رضی الله عنه فشربا تا اللہ حبیب اسکر سمع اعتوال آرابی عبی بانڈجی تورکن وقال الائیمن فالائیمن خی طرف نخی طرف واللہ بیورکے متفقن علی شیبہ اے خولتوا گڑی وڈکڑی شیویوی دسال ابن سعاد رضی اللہ عنہ نرویت تھے شی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اوطیع بی شرابن روڑ شورتد اس کاکشن بشر به منه نوغې نه وشکري واي او غس طرف ته یو نو جوان لک او په باسر یلانو ما واي يسار يشا خن غس طرف ته بډا فقال للغلام ان الله حبيب دي معشوم ته اتا اذن لي ان اتي هاولا تي اجازه کې مشران لورقم فقال الغلام لا اغونا والله قسم دي پهله لا اوثې رو ب نبي من کاهدن نه غه کوم په برخې زما د تاسوونه یو تن ستاسو جوټدي ې بلله ورکم زبیس کوم فتلله رسول الله سمفدي د الله بب کېښو هغه لوخې دووبو دغ په لاس کې متفقونه للی قولو تله یدوعاو وهدل غلامو بن رضی الله عنہما دا غلام او معشوم بن عباس رضی اللہ عنہما وصل اللہ تعالیٰ نا